«Я це знаю, – каже Булика. – Ти все знаєш, та я тобі ще дещо пригадати хочу. За мою вірну і корисну службу на вставлення Мікушинського мене ізгородив король його милість. Я дістав за мої заслуги надання на Рокитну. Вважай, мене король обдарував». Гетьман виголосив це слово значущо, а відтак, підсміхаючись, каже – «Дарував мені таке, що йому нічого не коштувало. Бачиш, які наші королі щедрі. Рокитна – то була пустіль, ліс та й болота. Треба було його все заселювати, кликати різних сіроманців на свободу. У його милості князя Острозького йде це гладко, мов по маслі, бо він новосельчанам помагає, і селища ростуть, як гриби по дощі. Я худопахолок, такого не втну». Ті, що до мене йдуть на свободу, мусять самі дороблюватися, а це вже йде тяжче і повільніше. А ти геть мене ремствуєш, що князь не добрий чоловік. Певно, певно, але так само добрий чоловік, той хазяїн, що для своїх волів та корів ставить стайню, щоби не мокли, не мерзли та не виздихали. Та слухай далі я не міг так відразу заселити тої ракитної. Мені йшло пеняво, але я був би того доконав, бо люди чували про мене і були би до мене пішли. Та тепер зачиняється друга історія. Знаєш, святого письма, як той богомільний цар Давид побачив гарну жінку свого сотника, проходжуючись з молитвою на устах по своєму пишному огороді. Ну, і сотника велів бити, бо йому заважав, а жінка його забрав собі. Таке зробив і твій пан, князь Януш, ненаситна душа, забажав мого худопахольського добра, бо рокитна заходила поміж його посілості і заграбав те, що було моє, де я хотів на старості літ вмирати та моїй бездомній рідні кусок стріхи лишити. Він не забрав, а дістав від його милості короля надання, на те він грамоту має». Вже її немає, бо та грамота вже в моїх руках, і він її тоді побачить, як своє ухо. Бо він ту грамоту у короля виманив, вишахрував, замовчав, широкітна моя. Старину наші предки скити, піймавши одного деруна креза, летає, у пельку топленого золота наляли. Я золота не маю, але як піймаю, то налю йому топленого олова в рот. Олова у мене досить. «Не даси ради, за ним уся шляхта постоїть. Старий князь порушить небо й землю, щоб тебе, геть мене, здавити. За мною повстане увесь народ. Певно, що я сам нічого не вдію, але таких невдоволених є тисячі. Кожний з них має з якимсь паном свій порахунок. Я поки що старим князем не зачіпаюся, але як і він проти мене виступить, то я і йому не поступлюся. Шкода, пане Гетьмине, то гріх. Князь Константин – одинока підпора і охорона нашої церкви. Тут церква ні при чим. Хіба я проти церкви воюю, я підняв боротьбу проти панів, ненасидців, гнобителів, бідного українського люду. Князь дає на церкви, на школи. Дає псові муху. Він називає себе богомольцем та богом у його Гроші і нажива. Пане Гетьмане, це хула, це образа для такого чоловіка. ха ха, -ха. Знаєш, князю, весь час, як з тобою говорю, дивлюся на цей його портрет, того твого богомольця. Чи правда, це ж портрет князя Василя Костянтиновича Острозького? Він лічить гроші, не розстається з ними навіть тоді, як його малюють. Не дав себе малювати, як кляче, то молиться Богу вселенної, Ні, гудопахалки, голота, не сміють бачити, як велич земська поклоняється величі небесній. Нехай дивляться на нього лише тоді, як він лічить гроші. От бачиш, голота, я гроші маю, золото і за них усе куплю. Навіть Бога, такий той твій богомолець, як цей фарисей, що випоминав Господові кожний гріш, даний на Боже. Тьфу! Загостро ти його, гетьмане, осуджуєш. Ти обрав злу дорогу, наробиться заколоту на всій Україні, а боротьба буде нерівна. Він велит, а ти йому не спростаєш. Як Господь дасть в його руці, але пам'ятай, що малий Давид поконав Голіята. В хату війшов козак. Пане гетьмане, Старшина зійшлася на раду, і тебе просять. Так здоровий будь, князю, кажу тобі, що і ти, і всі люди в Білій церкві безпечні і від напасті, і від грабежу. Як довго я тут гетьманую. Нікому волос з голови не впаде, і нитка не пропаде. Пулика пішов додому, а гетьман на Козацьку раду старшини. Про повстання Косинського про заняття Білої Церкви та пограблення князя одобра дійшла до князів Острозьких війська, як вони вертали з елекції з Кракова. Обидва запалали страшним гнівом на таке зухвальство худопахалка. Треба було відразу усьому зламати шию, здавити розбійника, бо коли б це мало повторитися, то не було б гаразду на світі. Князь Костянтин Хотів з цього повстання зробити справу загальну, якою повинна зайнятися уся Річ Посполита. Князь написав листа до польського гетьмана Жалкевського, який сторожив на українних землях за порядком. Жалкевський дивився на цілу справу інакше. Це не була справа загальна. Вона дотикала виключно інтересу князя Острозького. Це була привата – за яку князь повинен постояти сам. Гетьман радив князеві піти з Косинським на мирову і не роздувати великого вогню, бо з того скористають вороги Речі Посполитої і вийде з цього приватного непорозуміння шкода. Бусурмани лише ждуть на такий заколот, щоб впасти на землі Речі Посполитої. Одним словом, Гетьман не хотів спричиняти поклику до посполито рушення шляхти, як цього домагався в своєму письмі князь. А що й король послухається ради гетьмана, то на таку поміч князь не міг числити. Діставши таку відповідь від гетьмана, князь дуже розсердився. «Ось як воно! Я маю за гетьманською порадою перепросити гордого шляхетку, кланятися йому і просити прощення. Гарних часів ми дожили, мій сину», – говорив він до Януша. «Я тобі кажу, що це початок, за тим повстанням підуть інші, бо невдоволених ніколи не забракне. Річ посполита тяжко спокути за ті примхи пана Гетьмана, та нам самим треба про себе промишляти». Я підійму усю свою силу і провчу, як слід кожного, що важиться мене зачіпати. Збираймо, сину, військо і рушаймо на ворога. Ще нас на те стане. Князь порозписував листи по всіх своїх маєтках Острольської землі, написав до свого зятя Радевіла і закликав його до походу. Князь вважав, утім, допуст Божий, що на старості літ не можна йому мирно жити і треба сідати на коня, а допуст Божий треба з покорою зносити. Князь мав по всіх замках військо добре узброєне. Крім того, його новосельчани обов'язані були на кожний поклик збиратися і виходити в поле. Зброї було для них доволі, а коней і не перелічиш. Князя боліло це, що проти нього виступають і козаки, з якими він все жив у згоді і єдності. У нього були козацькі ватаги між тверською міліцією. Князь мусив з Шалем довідатися, що багато його козаків перейшло до Косинського. Остався лише Северин Наливайко своєю ватагою. Князь хотів за нього запевнитися і покликав до себе отця Дем'яна, який мав великий вплив на свого брата. «І що ж, отче блачинний, Северин теж мене покинув?» «Не покинув вашої світлості, і не покине, поки я живу. Я мав право говорити так і про Косинського, а сталося інакше, і він, забувши страху Господнього, підняв на мене святотацьку руку на свого добродія. Ваша світлості Косинському сталася кривда через ту рокитну, то чому ж мені не сказали? Я ще був би в силі такого Косинського по княжому винагородити. То не було діла вашої світлості, лише князя Януша. Без Рокитини можна було обійтися. Косинський далекий від того, щоб проти вашої світлості повстати. Його діла з князем Янушем, і справу можна би мирово поладнати». Отець Дам'ян князя Януша не любив, як перевертня, і тому його не щадив, а як сповідник старого князя, маючи в руках ключ до його совісті, міг собі дозволити на таке, за що другому треба було покутувати, як за велике зухвальство. «І ти, отче, радиш мені йти на мирову з розбишакою? Ні, того не буде. Я його поконаю збройною рукою і роздавлю, як муху». «Смію завважити, що це не по-християнськи. Остави нам долги наша, яка же і ми оставляємо должником нашим. А хіба ж це по-християнськи нападати по-злодійськи на другого і його добро грабити? Я знаю, князя, що Косинський в цілій Білій церкві нікого не пограбив, як нікого. А князя Януша шукав відплати за зроблену йому кривду. «Твій совіт лукавий, – каже подразнений князь, – як хочете, то йдіть всі до Косинська, і ти, і твій брат, всі. Кривду нам робиш, ваша милости. ми, друге вашої милості, не опустимо вас, хіба нас киями прогнати, – прокажете. А ще й тоді, відійшовши, величати будемо князя Костянтина, як защитника і добродія православної церкви, але було моїм обов'язком – як сповідника і духовного дорадника вашої світлості, звернути увагу на те, що не по закону Божому твориться. За це я готовий покласти голову, бо за вашу милість я перед Богом відповідаю. Що ж тут не по-божому? Хіба Бог забороняє свого добра захищати? Як би з цього мало вийти більше лихо, то треба таку защиту понехати. Не розумію тебе, отче. Як же може вийти з того більше лихо, як те, що мене той слодій, мене православного князя, ограбив? Він не вашу милість, православного князя, защитника нашої церкви, пограбив, лише шукав своєї кривди на князові неправославнім, на католикові. «Як смієш?» – крикнув князь і затиснув кулак. «Удар, князю, ось моя сива голова», – сказав отець Дем'ян, – і склонив голову. «Я сказав правду, і ще остерігаю вашу милість, що з тої між особиці повстати може велика шкода для православної церкви». Князь заспокоївся, а отець зем'ян говорив далі. «Коли вже такий допуск Божий, щоб сини нашої богоспасаємої церкви мусили повстати за себе збройною рукою, то ще одна пересторога, «Щади, ваша милосте, того Косинського, коли би він у твої руки попався. Не треба козаків доводити до крайності. Прийде час, коли ви не будуть одинокими защитниками православної церкви. Подумайте, ваша милосте, що станеться по вашій голові. Син найстарший вже для церкви пропав. Він латинник і ляг. З тої дороги його не в силі ми завернути». Діти вашої милості не підуть слідами славного батька. Рід Острозький для церкви пропаде. Це почуває моя душа. Хто ж постоїть за церкву? Лише козацтво. Це сила. Це душа і кров українського народу. Правда, вони ще не з'єднані, та над цим треба працювати, пригортати їх до себе, як свавільні діти. Уся шляхта може покинути свою церкву, народ. А цвіт його, козацтво, церкви ніколи не покине, а за неї голову положить. Могутність вашої світлості поконає Косинського, але не сміє його знищити. Батько покарає свавільну дитину, але її не уб'є. Не дай мені, Боже, дожити такого нещастя. Бесіда отця Дем'яна зробила на князя велике враження. Він, очевидно, м'як, як віск від слів свого сповідника – хоч як його княжа Гордість проти цього бунтувалася. Чого не зробив лист такої вельможі, як польський гетьман Жалкевський, то доконали упімнення слабосильного отця Дем'яна. Отець Дем'ян, вийшовши від князя, пішов прямо до свого брата Кожем'яки, у якого жив Северин. В домівці Северина було замішання. Северин збирав свою мізерію і ладився в дорогу. Отець Тим'ян прийшов в саму пору. «Ти куди?» «Ще й питаєш. Не можеш я тут бабіти, як козацтво рушається? Чи до Косинська тобі спішно?» «А вже ж! Бійся Бога, брате, Того не може бути! Ти, князя, не можеш, не смієш покинути!» Отець Тим'ян говорив так твердо, що Северин аж видивився на нього і каже – та я би мав проти козацтва з князем йти? Ніколи. Мені би на Запорожжі того ніколи не вибачили. Я би сам себе прокляв. І нашому родові, моїй добрій славі, була би ганьба. А однак так може бути. Ти ходи до мене, я тобі те все розталкую. Северин зібрався і пішов з отцем Дем'яном. Як прийшли на місце, отець Дем'ян зачинив двері щоб їх то не підслухав, і каже, «Я прямо від князя прийшов до тебе. В щасливу пору я прийшов, бо міг я вже тебе не застати. Ти в гарячій воді купаний, бо така річ вимагає розваги. Подумай, щоби все вийшло. Нас князь все милував. На тебе покладав він надії, тому мав ти в його посілостях певний приют і охорону. Коли б ти тепер з його ворогами проти нього повстав, Весь світ підняв би на тебе великий крик, а князь ніколи би тобі цього не вибачив. Чи так, чи сяк, то мені з цієї матні не видістатися. Як не одні, то другі на мене повстануть. До мене пише Косинський і до себе взиває. Ми знакомі від сьогодні, приятелі. З одного казанами кашу їли. Як мені тепер стояти проти нього з князем, коли піднявся народ проти панів дуків? Хіба так зроблю, що скриюся, поки буря не минеться? Ні, ти підеш у похід з князем, ти дуже будеш там потрібний. Слухай мене, брате. Це перше повстання народу проти гнобителів. Козацтво ще заслабке, щоби з такою силою мірятись. Я вірю в силу козацтва. Воно побідить, але не тепер. Скажеш мені, на що зачинати? Так. Та я того не перепиню. До бурі мусить прийти, бо острозькі такої зневаги не подарують. Нехай же, бодай, невелика шкода з того вийде. Хай не знищиться козацтво, бо його буде треба. Ти будеш при князові тою студенною водою, щоб жагу міркувати. Коли би Косинський попав у руки князя, то за ним промовиш слово і погодиш їх. Косинського шкода – щоб так марно пропав, то гарний лицар, не харциз, його треба обороняти в пригоді, а ти це можеш, бо ти – проворна людина. Вже то саме, що ти князя не покинув, з'єднає тобі серце князя, котрому здається, що усе козацтво проти нього повстало. Князь тебе послухає. Я вже йому представляв, щоби Косинського не губити». Його княжа гордість може перемогти мої упімнення, може на них забути, а ти йому це впору пригадаєш. Між князем і козацтвом мусить прийти до згоди, а цю згоду доведеш ти, мій брате, до пуття. Пам'ятай, що одна мати нас родила, що ми з низького ремісничого роду, і лише власними силами вийшли в люди. Я в церкві, ти між козацьким лицарством. «Обидвох нас треба на світі, треба для народу, для церкви. Ми при князеві маємо тверду опору, не зриваймо того зв'язку з князем, стараємося його зміцнити. Брате, не гаючись, йди до князя і проси про прикази для тебе». Северинові кожне слово брата глибоко западало в душу. Він зрозумів його наміри, і в його голові зачав творитися план – як братову думку перевести в діла. Може, вдасться йому не допустити до проливу крові і довести до згоди між князем і козацтвом. Северин, негаючись, пішов на замок до князя. На замку тоді відбувалася велика воєнна нарада. Приїхали княжі сини – Януш, воєвода Волинський і Олександр. Костянтина там не було, бо й так не було з нього пожитку. Погулявши, гаразд по світу він тепер топив свої гуляцькі спомени в молитві і в практиках релігійних. Зате поприїздили приятелі старого князя – князь Олександр Вишневецький, Гулевич і інші. Вони всі мали спільні діла з князем супроти невдоволеного козацтва. Князь говорив, коли так далі піде, то з нашої праці сліду не остане – загине, пропаде шляхта – Глота запанує над усією Україною. Пани з Польщі хіба осліпли, що того не бачать і не хочуть нам помогти. Така байдужість уряду відомститься колись, тяжко на самій речі Посполитій. Пани Заславські та Жалкевські сміють писати мені амуніції, що то моє приватне діло, що я сам наварив того пива і сам його маю випити. Невже я так писав? питає Вишневецький. Так би ніхто не поважився навіть сам король його милості князеву Острозькому написати, але так виходить з інтенції того письма. Пише мені, щоб йти на мирову з тим розбійником Косинським. Згадайте, ваші милості, мої слова, що то лише початок того, що має наступити. Козацтво збунтує всю сірому. Вони заволодіють нашим добром, нас проженуть за десяту межу, отож, поки пора треба тій гідрі шию скрутити, поки вона ще в колисці, поки їй ще зуби не виросли. Радьте ваші милості, думаймо про рятунок самі, коли панам з речі посполити не пильно за шляхтою постояти. На мою думку, каже Вишневецький, до того й сил великих не треба. За кількома стрілами все те гільтайство розбіжиться на чотири вітри. Тепер вони тріумфують у білій церкві, бо не було кому її обороняти. Замок підупав найліпший доказ, що сам пан під староста князь Курчевич Булика не мешкає в замку, лише в городі між міщанами. Не було війська, не було чим боронитися, тож Косинський маширував без усякої перепони в город. Інакше діло піде, коли стане проти нього висколене у воєннім ремеслі лицарство. Князь Костянтин, почувши про білоцерківський замок, узяв це до себе, бо ходили всюди говори, що князі острозькі через свою скупість не хочуть у своїх воєводствах направляти замків, хоч тих там дуже потреба, так супроти Орди, як і українського своєвільства. Чи я раз писав до Сейму, що всі замки в Київщині потребують направи, що все занепадає, що замки ті не в силі зупинити непроханих гостей. Писав я, що козахи-низовці приходять до Києва і забирають для себе всю арматуру. Мої письма, мої слова, як горох до стіни. Великі пани з Речі Посполитої дають мені пізнати, що це я повинен зробити своїм коштом. Які вони мудрі, користь пішла б на цілу державу, а я маю сам поносити кошта. Як дбають, так і мають. Будуть колись жалувати, та вже вороття не буде. А з тим, щоб вийти з малими силами на того гільтая, я не згодний. Ми не знаємо, яка в нього сила. Може бути, що всі козаки панські, всі реєстровці перейдуть на його бік. Я за своїх певний. А підемо ми з малою силою, і нас розгромлять, то краще не зачинати. То раз хвалять ворога ще більше, тоді запалає полум'я дявного повстання по всій Україні. А може та напасть на вашу милість та з іншої руки походить?» – трутився котрий з присутніх. Над тим я також міркував. Панове гетьмани кладуть мені в ухо, що то моє приватне діло». З того можна думати, що вони що знають більше, як я. Коли то діло приватне, то може бути чиєсь, кого я не знаю. Та дай Боже, щоби лише так було. У моїм приватнім ділі я дам собі раду своїми силами при Божій помочі, при допомозі моїх приятелів і сусідів. Ваш мось, воєводо, каже, звертаючись до сина Януша, поїдеш у Галичину і там збиратимеш військо. Ми всі збирати його будемо тут. Я розсилаю накази по всіх замках і волостях, щоб кожний обов'язаний ставав до зброї. Часу маємо небагато. Ваша милости, сказав потиху старий слуга князеві. Віддовшого часу нетерпеливиться пан Северин Наливайко і хоче пильно з вашою милістю говорити. От добре, що ми тут усі зібрані, – каже князь до гостей. Якраз наливайко хоче до мене. Міркую, що хоче вимовити мені службу. То по-лицарськи, бо міг від'їхати, не кажучи ані слова. Нехай тут прийде». За хвилю увійшов Северин наливайко. Брався, як на велике свято, в кунтус бронзової краски з червоним, як кров, сподом, у червоні штани і сап'янові чоботи. Виглядав, як мальований. Він не сподівався застати таке світле товариство. Але цілком не збентежився панами, він вклонився від порога, а далі підступив до князя і, кланяючись у пояс, промовив: Ваша голова милостивий князю, з яким ділом приходиш, пане Северине, зачуваю, бо вже про те говорять, що ваша милість ладиться в похід на свавільників під Білу церкву. Смію спитати вашої милості, що прикажете, ваша милосте, вірному слузі а стати на печі чи йти в поле. На ті слова всі дуже зачудувалися, бо дожидали чого іншого. Хіба ж ти би пішов проти козацтва воювати? Коли ваша милість не прикажуть, то не піду. Та ж козаки, твої брати. А ваша милість – мій батько. Батько ближчий, чим брати. Було б погано, коли б я опустив у пригоді мого добродія пристав до його ворога. А нема в твоїх словах якої хитрості, бо самим словам віри не йму. Ваша милість, наливайка не знають, як видно. Він найвірніший слуга вашої милості. Та я ще мушу виправдати свою нетерплячку. Я слуга повинен ждати, поки пан не прикаже. Але я мушу знати волю вашої милості наперед. Зібрати військо, то не через плід перескочити. Треба негайно зібрати людей» узброїти, нагодувати. Відтак треба все впорядкувати. Треба людей заздалегідь упередити, а то ті шибай голови підуть на той бік. Вони без війни, як риба без води, жити не можуть». Усім та смілива, розумна мова козацького ташка дуже сподобалась. Князь Костянтин каже, «Твоя мова розумна і щира. Пам'ятай, пане Северине, що хто нам прислужиться – той може бути певний нагороди. Князь слово додержує. Потім поході, коли так буде, як ти говориш, будь певний моєї ласки. Даю тобі дозвіл на збирання козацтва. Роби, як знаєш. Усього будеш мати. А що ти неабиякий ватажок, то я це знаю». Наливайко вклонився і вийшов. «Це певний чоловік, і певно нашої справи не зрадить», каже Вишневецький. Він нам більше прислужиться, як той інший, каже князь Януш. По-перше, то справний ватажок і вміє орудувати гарматою, і розуміє козацьку тактику. На Северина ждав на замковій вулиці отець Дем'ян. Трохи не подавився своїми власними словами, так садився на чемності, щоб тільки за твоєю радою, брате, не втратив козацької слави. Не втратиш! Увесь світ дізнається, яку ти козацтву прислугу зробив Ніхто того знати не буде А всі мене побачать там, по тім боці, де я не повинен бути Та вже вороття нема, бо коли я сам заявив князові свої послуги То аж тепер би зрадником остав Нехай діється Божа воля В Білій церкві все заспокоїлося Козаки Косинського жили з міщанами в згоді Був у городі порядок Косинський з старшиною сидів у замку, і тут укладали план дальшої війни. Косинський розписував листи на всі сторони, взивав козацтво єднатися під його булавою. Писав на Запорожжя, писав до своїх приятелів, писав до московського царя. Зійшлась рада козацьких старшин. Косинський був у добрим настрої духа мав надію, що навесно підніме до себе усю казаччину проти панів, що на Україні заведеться новий лад без хлопа і пана. Між його старшиною був сотник Максим Шила. Він, вислухавши голоси товаришів, каже, «Пане гетьмане, ти все бачиш під схід сонця, а воно так не є. Завчасно ще, щоб уся Україна на панів встала». «Буде доволі наших лицарів по тім боці. От зараз скажу, ти, гетьмане, писав до наливайка. Ти його сподіваєшся? Для нього оставити одну важку роботу, а то порядкувати гармату нашу, окопати город. Він до того мистець. І він це, певно, зробить, то мій добрий знайомий. Зробить, але не на цім боці». Я дістав вістку певну з Острога, що на Ливайко держиться цупко княжого хвоста і збирає на нас козацтво. У всіх, що те чули, наче б громом вдарило. Сотнику, каже Косинський, чи це аби не наклеп на славу доброго козака? Дай Боже, щоб це був наклеп, та воно щира правда. Северин пішов туди, при князеві стоїть і його брат Піп Дем'ян. А вони оба нерозлучні, як можна було на нього надіятися? Обійдемося без наливайка, каже Косинський. Я теж потрафлю орудувати гарматою. Не в тім діло, а лише в цім, що на других уповай, а своїми силами роби. Ти геть мене надієшся і на московського царя, і на Орду, а з того пуття не буде. Цар тоді вмішається в наше діло, як побачить у тім свою користь, а хан татарський не те тільки прийде нам з помічю, щоб собі за згодою козацтва ясиру набрати та Україну пограбити. Нікому я не вірю, ні на кого не уповаю, хіба на свою шаблю. Так, по-твоєму, не зачинати нам нічого, хіба розійтися додому? Я того не кажу, але ніде правди, діти, боюсь, щоб ми задалеко з такими силами не зайшли». «Ми задалеко від Запорожжя. Коли б вороги позаду нас станули, так хіба на дикі поля? Нам треба десь ближче. Ми замок Білоцерківський приведемо до ладу, і можна буде довго оборонятися. Припасів сіляких тут доволі. «Кажу вам, що ви діти, – говорив старий Шило, – зачинати війну проти панів-гнобителів на те, щоби сидіти за валами? Подумайте» на таке діло йти вперед, не задержуючися, здобувати замки на те, щоб їх знищити, щоб пани відтак ніде не знайшли захисту. Але нас замало, щоб йти вперед. Пам'ятайте, товариші, з ким граємо, то неабиякий шляхетка, то островський, Він лише десяту частину своїх грошей видасть, а поставить таке військо, що з німецьким цісарем поміряться, не тощо. Я кажу так, Біла церква – не до оборони, шукати нам пригіднішого місця, а за той час збирати сили, рушити ціле Запорожжя. Тепер би нам лише потроху рвати панів, де вдасться, а цілої нашої сили не виставляти, поки не запевнимось, що ми побідемо. На твій резон, сотнику, то нам ніколи не доконати великого задуманого діла. Пане Гетьмане, ти береш річ гарячо, не наставляй даремно на голови. «Ти лицар, ти добрий ватажок, але ти нерозважний, і то тебе згубити може. Чи доконаємо ми задумане діло? Ні, ми робимо початок, уготовляємо путь грядучим поколінням. Ані ми, ані ті, що прийдуть зараз по нас, не поконаємо панів. Це зробиться пізніше». Але початок треба комусь зробити. Треба показати мирові, хрещеному, що можна би це зробити, якби це і те. А поки що на нас йде королівська комісія. Обзивається жавло Пук. Вони вже фастові отаборились. Сами знатних панів до нас худопахалків король посилає. Кого? Претвича, Струся, Гульського. Разом з ними йде і наш паперовий гетьман Язловецький, «Самих старостів понасилали. А йде за ними військо?» «Ні, вислали самих комісарів. То таке діло, панове, що коронні пани не то за Острозьким руку тягнуть. Вважають це діло приватним самого князя з козацтвом. Це для нашої справи і добре. Нам леда день сподіватися письма з адмоніціями, і зачнуться переговори, з котрих ніякого пожитку не буде». «Не може це бути, щоб комісари без війська йшли. Я знаю від своїх людей, що якась там сила з ними, і по якого чорта вони би окопувались у Хвастові». «А я все кажу, що Біла Церква для нас недобре місце», – говорив Шила. «А куди б ти гадав? Краще в Трипіллі. Звід заберемо усю гармату та муніцію. Зайняли Білу Церкву, займемо і те» чи згода, панове товариство. А вже ж, що згода, і трепілля зайняти не було великої штуки, бо ніхто не хотів його обороняти, а ця здобича, яку тут зайшли, варта була легкого труду. Косинський видав приказ добре окопатися та поустановляти гармати як ті, що тут знайшли, так і ті, що привезли з Білої церкви. Недовго ждали тут, як з'явився посланець, від польських комісарів з листом від пана Миколая Язловецького. Цей поставлений польським урядом старший над низовим військом писав «Панам молодцям запорозьким, що в Трипіллі під той час. Панове молодці, хоч ви, не вважаючи на моє писання, вже показали себе непослушними і королеві «Панові своєму і мені самому, забувши свою присягу і обов'язки супроти природженого пана, але я розумію, що ви то вчинили через Косинського, зрадника королеві і Речі Посполитій, і думаю, що за одного лотра всі не схочете терпіти. Тому посилаю до вас ще цього листа, наказуючи вам іменем короля, щоб ви того лотра видали, а самі волі королівської не противилися». «Бо тут ви породилися, і трудно було вам обійтися без Польщі, котрої вам би вже не знати. Інакше замість того, що я збави мав служити королеві і кров поганську розливати, коли ви зараз не уязнете того лотра і не вийшлите послів до мене, то я за помічю Божою з людьми королівськими буду мститися над вами». «Ова!» – гукнули козаки – «Не страшний нам пан Язловецький, нехай лиш прийде, помиримось хоч би й зараз». Комісари, не діставши відповіді, відступили справді з невеличким військом під Трепілля. «Піддайтесь, панове запорожці, нам, комісарам його королівської милості, видайте нам цього бунтаря Косинського, а тоді не мене вас королівська ласка», гукали поляки до зібраних на валах козаків. Краще буде, як самі сюди прийдете, то поглядайте собі між нами всіх бунтарів. У нас є один Косинський, але то пан Гетьман усього низового війська. Покайтеся, бо година помсти близька. За ласку вам дякуємо, а вам ми радимо. Забирайтесь до диявольської мами, бо зараз привітаємо вас олив'яними галушками, що ні один з вас живий не вийде. Що було робити з такою... Малою силою годі здобути фортецю. Комісари взялись за переговори, козаки пристали на них і так списано угоду, якої козакам аніснилося додержати. Вони обіцяли бути послушними і більше ніколи Косинського гетьманом не вибирати. Ніхто не вірив у тривалість такої угоди, але комісари мали чим похвалитися, що без проливу крові покорили козаків. Робили все, мовляв, лівою рукою, бо це, на загальну думку, не була справа Речі Посполитої, а гордого князя Острозького. Косинський оставався далі в Трипіллі, не покидаючи думки допекти Острозькому. Його ватаги почали шарпати по сілості княжі. Між іншими напали і пограбили Переяслав, що теж належав до старого князя. З Київщини і Братславщини – Перекинулись до розрухи на Волинь, а всюди доставалось або островському, або його приятелям. Шляхта жалувалась, що козаки обличчям неприятельським самки і міста його королівської милості, як і шляхетські, посідають і людей забияють і мордують на послушенство своє, примушують. Ті жалоби мали такий наслідок, що король приказав шляхті з тих воєводств збиратися під руку князя Острозького. Позате уряд не вийшов зі своєї байдужості до козацького руху. Костянтин Острозький змобілізував сили із своїх приятелів – претвича Вишневецького і Гульського Яна – і віддав команду своєму синові Янушеві. Косинський сидів тоді в маєтності князя Острополі, та це місце – не видалось йому певним. Він пішов далі на схід і окопався під П'яткою, близько Чуднова. Військо князя підступало не разом, а частинами. Косинський користав з того і побивав одних по-других. Так само було, коли наспіла головна сила. Це було 23 січня 1593 року. День був тихий, морозний, ця зима дала багато снігу що зверху примерз. Косинський вдарив сміло на військо княже. Воно не вдержало і стало розбігатися. Побіда гукали козаки і перли за втікачами, добиваючи їх серед глибокого снігу. Косинський радів, що одним ударом вдалося ворога розтращити, Та сталося щось несподіване. В саму пору прийшов князь Януш з новими галицькими силами – і вдарив на козаків, що ганяючись за втікачами порозбігалися. Усе пішло шкереберть. Малі козацькі коні западали в глибокий сніг, в якому легше було повертатися великим панським коням. Погром був страшний. Косинському ледве з невеликим гуртком козаків вдалося втекти за вали п'ятки і тут замкнутися. Під час того бою Северин Наливайко робив так, щоб найменше до бою мішатися і найближче держатися князя. Князеві Старому, який нарочно сюди приїхав, пояснив Наливайко, що йому серед такого снігу ніяк орудувати гарматою, але як прийде до облоги, то він уже покаже, що вміє. І справді, зачалася облога. Наливайко мусив влаштувати гармату на своїх братів. «Пане Северине, гукали козаки з Валів. «І ти став панською собакою!» Ну ну, причина, братів, не вийде тобі це на здоровля. Ще ми стрінемось. Косинський пізнав, що чи тепер, чи в четвер, а треба буде здатися. Він послав свого довіреного з листом до князя Олександра Вишневецького, просячи його о посередництво. Вишневецький прочитав листа князеві, а цей каже Такому лотрові бунтареві замала кара згинути на колі. Ваша милість, треба по-християнськи, ласкові покорений ворог може з вдячності стати приятелем. Не треба мені його приязні. Пане Северине, як довго здобувати буде це бунтарське гніздо? Можу його здобути в одній хвилі, каже Наливайко. Знаю таку одну чудотворну гармату, що нам відразу всі брами отворять, а це є ласка вашої милості для всіх обложених. І ти тої самої співаєш. Так, ваша милість, я козак і знаю козацький звичай. Вони доведені до розпуки, усі вигинуть до одного, а не здадуться, ані свого ватажка не видадуть. Силою ми його живого не дістанемо. Так нехай пропадуть усі, каже сердито князь. Стільки крові християнської православної полється. Ворог уже покорений, а того лише вашій милості було треба. Князь задумався, ходячи по кімнаті. «Добре, – каже, – ще той раз останній, прощаю їм. Підеш до них на переговори. По приказу вашої милості, піду зараз». Наливайко взяв із собою сурмача і підступив під вали. Його зараз пізнали козаки. «З чим приходиш, Наливайко? Гляди, що куля тебе не мене, бережись!» «Не говори, небелець, а висилайте когось із старшини до переговорів», – послали сотника Шила з писарем генеральним Іваном Кричковичем. Шило каже, «Не подам тобі на наливайку козацької руки, ти зрадник козацтва, чи не мали б кого іншого послати? Сотнику, а після нехай козацтво мене судить, сам я поставлюся на суд, на саму січ, або куди хочете». Але знайте це, що я просив за вами всіма, бо вас усіх мали саджати на колі. Ось спитай присутньо тут пана Претвича». Претвич потвердив це. Княжі-посли поставили умови мира, подібні до Трипільських. Але козаки тепер зобов'язалися скинути Косинського з гетьманства і ніколи його не вибирати. Зобов'язалися не нападати ані на княжих осель, ані й тих панів, що з князем стояли. Поставлена була ще одна упокоряюча церемонія. Косинський мав три рази вдарити чолом перед князем і його синами. По тій понижаючій церемонії усіх козаків враз із Косинським випустили на волю, забравши їм усю гармату, разом 26 штук. Косинський закипів ще більшим гнівом на князя. Прямо з-під п'ятки подався на Запорожжя зібрати нові сили до дальшої боротьби. То був останній похід старого князя Костянтина. Вертався до свого острога з великим тріумфом, як побідник тих усіх, що йому помагали, нагородив по княжому. Пороздавав їм різні надання в своїх посілостях. Северин Наливайко не хотів такої нагороди прийняти. Такий непосидючий дух, як я, говорив князеві, не може придержуватись одного місця. Для козака світ широкий, то його відчина. Князь нагородив його золотом і гарною шаблею своєї зброївні. Подарував йому гарного коня з багатим сідлом. На приїзд князя роблено в Острозі великі приготування, в яких брала участь і княжа школа. Скомпоновано канти і віршований привіт. Петрові Конашевичеві припала честь вітати князя вішованою промовою, в якій величалися великі лицарські прикмети князя. Було то в місяці лютому. День був погідний, далеко в дорозі порозставлювано гонщик, які мали звіщати, коли княжа коляса приблизиться. Усе міщанство вийшло на зустріч. Поставлено ворота, смеречене церкви вийшли з хоругвами, школа уставилася під наглядом ректора біля школи. Як князь сюди зблизився, школярі відспівали кант, а тоді Конашевич приступив до княжої карети і виголосив сміло похвальний вірш, який князеві дуже сподобався. А то ти, лучнику, пізнаю тебе, гарно ти виріс, завтра прийди до мене на замок. Той день був великим праздником для Острога. Увечір пали на смолоскипи, смаляні бочки, з вежі княжого замка трубіли на широкий світ сурмачі славу князя. Цілий день дзвонили по усіх церквах дзвони, правили молебні, Одна лише душа була, що не веселилася тої днини – «Северин наливайко». Йому запала гострою колючкою в душу, та зневага, яку дізнав від старого сотника Шила, що назвав його зрадником козацтва і не подав руки. Першим словом, яким привітав брата Дем'яна, було «Пропала, пропала, брате, моя козацька слава. Мені Запорожжя цього ніколи не вибачить». Він оповів подрібно цілий похід, і яку заключили мирову з козацтвом. Отець Дем'ян його заспокоював. «Не турбуйся тим, брате, лише трохи потерпи, а все гаразд виясниться, і запорожці тебе виправдають. Химерний то народ ті запорожці, з часом усе забудеться. При найближчій нагоді пошлеш їм гарний подарок, і все забудеться. Ти пам'ятай про те, що сповнив ЄСи гарне діло». Раз, що добре відносини між князем і наливайками покріпшали. По-друге, ти охоронив від неминучої смерті такого тажка, як Косинський. З князем то так, що поки він живе, треба його використати для православної церкви. Що тепер від нього церква дістане, то наше. По його смерті готово все пропасти, бо хто ж перейме спадщину? Його зляшений синок Януш, його дочка – Родивилева. «Ну, нічого не обіцяючий син, а з Олександром то не знати, що буде, бо він слабкого здоровля». Потім в поході Северин довго не важився показатися по сілості князя Костянтина. Петро Коношевич дістав від князя гарної роботи «Сріблом кований лук» і 30 київських стріл. Стріли київські були на той час дуже вартною річчю. За десять таких стріл, прикрашених орлиними перами, давали кримці один човен солі. Розуміється, що довгий час говорено в Острозі про похід князя на всі лади. Конашевич мав одного знайомого між передворними жовнірами князя, який у тім поході брав участь, і від нього довідався про цілу кампанію. Та то були нагі події. Причин ніхто не знав. Тому ціла справа видалась Коношевичеві неясна, незрозуміла. Петро був дуже маломовний чоловік, притім дуже осторожний. Ні з ким не хотів про той похід розмовляти, хіба з своїм побратимом Марком. Чому воно так? Православний князь, православне козацтво, православний народ, що до них пристав, а завели між собою бучу. До тепер жили вони в згоді. Народові у князя, як то ми самі не раз бачили, живеться добре. Що за причина? Вважай, Петре, що перша напасть від Косинського пішла на князя Януша, а це ж не православний, лише ляг душею й тілом. Хто знає, чи то була напасть? Говорять, що князь Януш покривдив Косинського, а він хотів лише помститися. Він пограбив княже добро і перебрав, а певно, понищив якісь грамоти. То був грабунок. Косинський на грабунок не йшов, бо був би увесь город пограбив, а він навіть у князя Булики нічого не рушив. Очевидно, що то був порахунок між ним і князем. Мені потім неясно, звідкиля Косинський набрав стільки приятелів, що заризикували своїми головами за його справу. То не так, Марку. Вони всі мали свою справу втім теж. На грабіж не йшли. Як показується, нічого не здобули для себе, а полягли в чистім полі. Видно, що і в них були порахунки з паном. Бажай, Марку, сутичка інтересів народу з інтересами дуки. Воно виходить на бунт. Так і мені здається. Тут не йшло ані про церкву, ані про русський народ, лише про буття матеріальне. Ми того добре не знаємо бо ми поза княжей посілості не виходили, але там було зле. Впрочим, ми потроху бачили в Самбірщині Пес не втікає від хліба, лише від кия. То був перший зрив працюючого люду проти гніту панів. Не вдався він, то піде за ним другий, третій, бо пани добровільно свого не попустять. Ця робота й нас не мене. Ми князеві обов'язані. Князь не вічний, але хоч би й так, то ми наливайками не будемо. Правда, наливайко не повинен був іти з князем проти своїх. А я його оправдував, поки думав, що Косинський звичайний собі розбишака, за якого його княжі слуги проголошували. Та тепер бачу, що то собачі язики того лицаря оплювали, і тепер я дивлюсь на Северина іншими очима, як перше». Гончий пес, та й годі, або обласкавлений вовк, що на панський приказ своїх братів розриває. Ти добре кажеш, я бачу, що ми живемо серед неправди, а це не зробить нам наш побут в острозі милим. Знаєш, Марку, коли б я був знав те, що тепер знаю, я був би не скомпонував тих повітальних віршів, а коли б був хто інший за мене це зробив, я був би не в силі їх виголосити. Мені б кожне слово в горлі заков'язло. Від тої хвилі Петро Конашевич начеб не той став. Почування його до князя геть перемінилося. Він відразу став постороні тих угнетених, покривжених від панів дуків. Молода уява творила нові виднокруги. Він став міркувати над тим, чому це так, чому є люди ненаситні і яку тому раду дати. Петро став ще більше мовчаливий. Держався осторонь. Ще одне питання засіло йому в голові. Чого отець Дем'ян дозволив своєму братові на таке грішне діло? Певно, що воно сталося без його відома і дозволу. Його душу мучили сумніви. Може, він помиляється? Може, так мусить бути? Він своїми думками грішить проти князя, свого добродія. Таких сумнівів не міг йому розігнати Марко». Той був м'якшої вдачі, критично не вмів на світ дивитися, брав річ так, як вона йому зверху показувалася, а глибше не вмів міркувати. Серед таких обставин пережили кульчичани кілька літ. Перейшли всі науки, що їх вчена в Острозькій академії. Їх почали помало вживати до літературних праць в Острозькому кружку вчених. Ті праці оберталися коло питань богословських – за одну таку працю дістав Петро значну нагороду від князя. А в тім часі скінчилося повстання гетьмана Косинського тим, що його підступом заманили під Черкаси в засідку і вбили. Про таку неславну смерть Косинського довідалися в Бурсі згодом. Це їх дуже збентежило, і з того їх побут в Острозі став ще скучнішим – Хіба ж таки жити ціле життя, поза княжі, по сілості, світу Божого не бачити? А що з собою робити? Вертати додому, до кульчиць і братись до плуга? Нащо ж їм було такої науки, знання латини і греки? От добре було б поговорити з дідусем Грецьком, то Господь знає, чи він ще живий. Давно, давно не було ніякої вістки про нього, ні про рідну сторону. Стати на розстайній дорозі і не знати, котрий бік повернутися – це дуже людину дратує і відбирає охоту до всякої праці. Хлопці дуже посумніли і робили свою роботу як панщину. Їх душа рвалась у світ та не мали відваги отворити власною силою тої золотої клітки, в яку їх судьба замкнула. І були б ще довго так мучилися, коли б та сама судьба – не зглянулася на них і не вказала їм дорогу. Сталося це так нагально, що навіть і не помітили гаразд, коли опинились на волі серед широкого світу. Нема людини на світі, яка б не мала якогось ворожого духа серед свого окруження. Хоч кульчичан усі вчителі і старшина школи любили, хоч князь їх відзначив і милував, був у Бурсі один деякон, Артемій звався, що не злюбив їх з тої хвилі, як вони щойно прийшли до Бурси. За те, що ті хлопці у синіх капотах звернули на себе очі усієї школи, він їх не злюбив і не ворожив для них нічого доброго. Та вже скільки літ минуло, а його ворожба не здійснилась, вони велись гарно і показували, що з них вийдуть неабіякі люди». Його це ще більше лютило, де лише міг, мусив їм пришпилити латку та лише дожидав нагоди, щоб їм підставити ногу. Раз якось поїхав князь Костянтин до полонного, з ним поїхав і отець Дем'ян. Князь мав звичай виїздити з великим почтом служби і гайдуків як для своєї оборони, так і для світлості свого княжого стану. Такі виїзди князем Траплялися в останніх часах рідко. Потім в виїзді в Острозі начеб усе перемінилося, начеб людей убуло. Князь самою своєю присутністю в Острозі вмів держати порядок. За час його неприсутності усе попустило трохи. Отже, сталося так, що однієї ночі якийсь бурсак шпурнув у вікно ректора каменюкою. Зачалось слідство. З того скористався отець Артемій і посвідкував перед старшиною, що то зробив Марко жмайло. Він бачив його на власні очі, як вночі викрадався з бурси, пішов на подвір'я і, оглядаючись на всі сторони, як злодій кинув каменем у ректорське вікно. Прикликали неповинного ні в Марка перед старшину, деякон сказав йому це увічі, та ще й на хрест забожився. Він показував, як Марко порпав у снігу за каменем. Марко тепер щойно придивився своєму ворогові, бо досі не звертав на нього уваги. То була людина невеличка, поганенька, кахикаюча, з рудим волоссям на голові, з ріденькою борідкою. Марко присягався у своїй неповинності, оправдувався тим, що не було йому ніякої причини ворогувати на ректора. Даремно божився за нього Петро й інші товариші. Не помогло нічого. Деякону віддали віру, а Марка по тодішньому звичаю порішено покарати різками. Нічого було робити. Деякон, переходячи помимо Марка, поглянув на нього котячими очима, усміхнувся злобно і сказав, «Не журись, ваш мост, ти шляхтич, на голій лаві тебе не покладуть, килими підстелять». «Це тобі належиться. Присуд виконали зараз і вибили Марка болючо різками. Та ще більше боліло його те, що потерпів невинно, що така кара приключилася йому в бурсі перший раз, хоч тут не жалували іншим березової кашки. Його боліло ще те, що потоптано його честь. Не менше терпів з ним його побратим Петро. Він аж плакав з лютості, та нічого було робити». В часі екзекуції Петро закусив губи до крові і затискав кулаки, а опісля взяв замлілого від болю Марка, мов малу дитину, і поніс на лежанку.